פרק ל"ג רננו צדיקים בה' לישרים נבע תהילה. הודו ר' בכינורו, בנבל עשור זמרו לו. שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה. כי ישר דבר ה' וכל מעשהו באמונה. אוחב צדקה ומשפט, חסד ה' מלאה הארץ. בדבר אדוני שמים נעשו, וברוא אכפיו כל צבעם. כונס כנד מי הים, נותן באוצרות תהומות. יראו מאדוני כל הארץ, ממנו יגורו כל יושבי תבל. כי הוא אמר, ויהי, הוא ציווה, ויעמוד. אדוני הפיר עצת גויים, הנה מחשבות עמים. עצת אדוני, לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודורו. אשרי הגוי, אשר אדוני אלוהיו, העם בחר לנחלה לו. משמיים הביט אדוני, ראה את כל בני האדם. ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ. היוצר יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם. אין המלך נושה ברוב חיל. גיבור לא ינצל ברוב כוח. שקר הסוס לתשועה, וברוב חילו לא ימלט. הנה אין אדוני אל יראב, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. נפשנו חיכתה לאדוני, עזרנו ומגיננו הוא. כי בוא ישמח לבנו, כי בשם קדשו בטחנו. יהי חסדך, אדוני, עלינו, כאשר ייחלנו לך.